Beharren arabera egokitutako zabor kudeaketa. Ardatzorren inguruan osatuna nahi izan du Gipuzkoako Diputazioak zaborkudeak eta plan berria, eta honela hau garatu duten adituei. Aurrez ezarritako planaren aurreikuspenak berriztu dituzte, udal gehienetan ezarriko diren atezatekako zerbitzuek aldatuko dituztelako. Beraz, errauste plantak alde batera utziko lirateke, eta beste motatako planta batzuk ezarri. Juan Carlos Alduntzin, ingurumen deputatuaren hitzetan, beharre iso eginda sortutako proiektua izan da. Behar deguna da, e, ondakinko daik eta plan bat, e, erakinkorra izango dena, malgua izango dena, eta bueno, gertutasunaren prinsipioan ere, ondakinko da, ondakinko sortzen diren lekutik alik eta gertuen tratatu egin behar dira eta horregatik planteatzen dira, sati organikoa tratatzeko eh, plan fraktoplastatze planak izaman gomintate eh, ustietan. Aurreko planarekin alderatuz kosteak murriztea zen helburuetako bat eta iraunkortasuna bilatzea. Izan ere, diputaziotik azaldu dute 200 milioi euroko aurrezpena izanen dela proiektu honekin eta etorkizunera egokitua gainera Europatik aderazi baitute 2020an erraustegi plantak debekatuak izanen direla.